ויחלו לך אנשי שלומך. הוטבעו ובוץ רגלך, נסוגו אחורו. ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל הכסדים, ועתה לא תימלט מידם, כי ביד מלך בבל תיתפס, ואת העיר הזאת תשרוף באש. ויאמר צדקיהו אל ירמיהו, איש על ידה בדברים האלה, ולא תמות.